Historiaz mintzatuko gira berriz ere zurekin zurikin, behio, etxiberri egunon? Egunon denak. Eta egun mundu osoan ospatzen den egun bateta batetazaiko gira? Bai, egun benduaren emisortzia, migranteen nazioarteko eguna ospatzen da. Nazio batuen erakundea egiturak, zuen 2000-gerren urtean, egun hau bere egute geanko Erakunde Erakundeoren araberan, migrante bat izaiteko, behar da beste, estado batean bizi, bederen urte bat. Gaur egun estimatzen da, berreun eta berroita amak jende migranteak direla munduan. Mundu osoko, beraz populazioaren euneko hiru, kakots hiru guti gura bera. Duela hamabost urte bakarrik, eun talarogoi ziren, beraz migrazioak azkartu dira. Ikerketa batzuen araberan, gehienak langileak dira. Emazteak osatzen dute kupuruaren erdia, eta hamabost eta ogoita malau deko gazteak herena. 2012-ko buruilaren emeretzean, nazio batuen erakundeak bere egoitzan iraganden bilkura batean, adierazpen berri bat izenpetu du migrantean sekuritatea segurtatzeko mundu osoan, eta partikulazki, dei bat luzatu die estadoer, engaiamendu finko bat hardezaten migranteak eta ieslariak zaintzeko eta batzutan salbatzeko ere. Migrazioek elotura bat dute Euskal egiko historiarekin noski. Bai, nork eztu haide batz Amerikan edo munduko beste etoki batean. Azken urte hauetan eskualegiarekin azkartzen dira ere eskual jasporaren ajemanak, mundu osoan bajeatuak diren jatoizz eskualeikoak diren jendeak gero eta gehiago jubiltzen dira basouen egitik. Euskoalde emigrazioa izigarri azka ja izan da, partikolazki ere itzigeen mendean. Gaurregun pentsatzen da bost miliun jende direla munduan eskualetorkia dutenak. Beraz, garai garaibatian eskualdunak emigranteak izan dira gaurregun beste batzu bezala. Eta baditugu xietasunak Euskal Herrian den emigrazioaz gaurregun? Bai argazki bat bat dugu bederen, horokorki beste estado batetik beraz etortzen diren geniak kontatzen badira, eskoalegiko populazioaren euneko zazpia, guti gura bera, etorkina da. Diferentzia handiak dira Lujaldean artean, Nafarroko probintzian kokatzen da etorkin edo emigrantean euneko handiena. Tuterako eskoaldean, adibidez, etorkinek populazioaren euneko jamaseia, osatzen dute. Ipajaldean, pentsatzen da, atzerritarek populazioaren euneko laua, osatzen dutela migrantan aszioarttiko egunak hogeitarazten dauku problematika horrek pauatzen ditura jonka nagusi batzu heldu diren hamarkadetan? Baina noski. Eta joan den ostegunean, eguneean Europak Basuneko Biltzak inportante batean, kideak diren estaduen nagusiak jotaz mintzatu dira. Bi.000 hamabostean Europak kontseiluak erabaki zuen Italian eta Grezian etogi ziren ehunta girologeita mila jende elkartasunez banatu beharzirla beste esta Jurietarik, ogoita amak mila bakarrik ezibituak izan dira. Orokorki, Europa eta Euskalegia zahartzen ari diren lujaldeak dira. Immigrazioa izanen da nonbait agapostua, desafio horren haintzinean. Horez gain, adituek diote, ieslari klimatikoak izanen direra gero gehiago. Gaur egun ezagutzen ditugun imigrazio uhainak, bilakatzen badira egiazko uholdeak, beharko da gai hori landu, ongi etorria, halbe demokratikoa, solidarioa eta antolatua izateko.